За ці п'ять років, поволі, але неухильно, лікував Соломію мудрий дядько-лікар час. Прокладав до Іран своє невидиме зілля. Якщо спершу й мучила вина за те, що сталося з Павлом і за загибель Петра, це ж не шукав і він смерті. Після того, як відштовхнула, думала вона не раз, то згодом, і самі думки, і вона почали вкриватися наче невидимою, тоненькою, але міцною плівкою. «Ти ні в чому не винна, – казала вірна подруга Вірка, – хіба за любов Бог карає? А якщо карає, то Він несправедливий отець!» «Я грішниця, – казала їй Соломія. Я тричі згрішила. А ти точно порахувала, кепкувала Вірка? Може більше, може штири чи п'ять, може і більше, бо я, я пішла за Павла, хоч любила Петра. Бо Петро, Петро пішов до лісу і забув про мене, а вийшовши замуж, не змогла з Павлом жити. Збрехала Павлові, що штири рази згрішила з Петром. Хоч то було тоді, тико дивічи. А потім, потім ще раз, тоді навесні, хоч обіцяла Павлові, що не буду, і Петра відштовхнула. За що мені така кара? Ти, мале, нерозумне дитисько, сказала Вірка де з небесними очима. Мовчи, я ліпше знаю. Я справдешня вдова, у мене діти, а ти мона сказати солом'яна. Солом'яна вдова, соломка. Солом'яна вдова. Це ж так? Соломка, закасавши спідницю, мов би переходила літа у брід. Стихав біль. Плівка на очах і пам'яті ставала легким, хоч і з болем кольору крові туманом. Крізь болючі спогади, де більше виростало бажання жити і благання до Господа, аби послав її, хай їй, хай і грішній, дрібку щастя, якщо не послав смерті. Разом з вишнями і яблуками Дозрівала за ці літа її краса. То була вже краса немолоденької дівчини, Що причаровує, наче око, перший цвіт. Не дівоцька соняшність, а дозрівання. Стиглість молодої, вродливої і сильної жінки. Дзвеніли дозрілою силою ноги. Лебеділи, Набирали висоту руки, але генька поволока диву очей змінювалася такою виразністю, перед якою не міг встояти, не міг лишитися байдужим жоден чоловічий погляд. Вона ловила на собі ті погляди, спершу невельми й помічала, та не помічати було неможливо. І ось уже в якийсь момент мимоволі подумала – хто? Котрий? Так, вона була вдова. Різні чутки ходили у селі про її зраду, про дивні взаємини з Петром і Павлом, про те, що неспроста покинула оселю павлових батьків, що неї прогнано за гріхи, та якщо й казали – що наче б стишно, невельми і осуджуючи. Діяла дивна магія її вроди, доброти приязні до людей. «Кілько там була замужем, – казали жінки, – а жити все тре проводжали, голубили поглядами чоловіки, а то й словами, і руками, і не один, не тільки вдовець, а й парубок, хотів би бачити Соломію своєю же законною жоною. І вже як на другу повоєнну весну змінила чорну хустку на яскравішу, барвистішу, з'явилися перші, бажаючи посвататися. Петро перкалів з другого кутка, чию жінку матрунку забили німці улітку 44 прийнявши якось на дорозі, сказав – що неї давно любить, а він же старший всього на п'ять літ. І дитина в нього тикої дна, дочка підростає, не проти буде, як він жениться. У мене вже був, Петро, сказала Соломія. Звиняйте, Петрусю, другого не хочу. То що ж мені ім'я змінити, збентежився чоловік. Знайдете собі ще жінку за першим дзвінком Протзеленчавій другий, а там і третій, Сваталися із свого села, із сусідніх. Вперто почав навідуватися Тимко Климів, хлопець, на два роки молодший за Соломію. Він приходив, мовби то за якимось інструментом, чи то з детьком Антоном про щось порадитися. Погляди які він кидав на Соломію, були такими промовистими, виразними, а голос, коли він одважувався до неї заговорити, так дрижев, що Соломія після тих одвідин та ще одній розмови на спільних гостинах у далеких родичів збагнула і все більше переконувалося, той хлопець. «Страшенно, безпробудно в неї закоханий!» – розмайнула думка. «А може, може, якщо одважиться посвататися Тимко, згодитися?» Відчула, цей хлопець цілий вік був би вірним, як казали в них, на руках би носив, ноги мив і воду випивав. Тимко належав до тих загорянців, яким ще не доставало 18-те літ у 44-му, а їх уже забрали до війська. Казали бояться, що Боліс у, у повстанці не пішли. Тимко тому крадькома розповідав, як доводилося гибіти в таборі під Саратовом, як зимою будували якийсь там Газопровід до Москви ледь остався живим, а потім літом 1945 року повезли на війну з Японією, де при розмінованні одірвало йому два пальці на лівій і вирвало цей малий шмат м'яса на правій руці. «Повезло», – казав Темко. – «бо ж могло бути і гірше. Оно двоє загорянців... У цим таборі під Саратовим і поховали. А ще четверо. Лишилося служити на дальньому востоці, і невідомо, коли ж то додому вернуться. Був тим когарним, високим, хоч і худорлявим, майстровитим. Але нічого, окрім легкої симпатії, Соломія до нього не почували. От болів. От болів, не чому, та ж уже не так часто згадувала Петро. Двічі за п'ять літ ти кой проснувся. Один раз, що вікно стукає, вона його лише бачить, каже, що вийде зараз на двір і виходить сама в довгій своїй сорочці, на грудях помереженій. Виходить, а на дворі нема нікого. Тільки місячно, місячно. Здається, не голки, а маклу і зерня тому назбирати. «Де ти?» – питає Соломія. «Я тут», – чує голос. «Петрів голос. Розуміє, що то він захотів погратися в піжморки, як було в дитинстві. Вона ще й очі заплющує. Руки розкидає, Йде навпомоцьки, Шукає, Але нікого нема. Розкинуті руки Зависають у темряві, доки не торкаються Якогось дерева. Соломія розплющує очі, А вже ж то їхня грушка, Що навгліхати росте, А Петра Ніде немає. Вона зводить очі на місяць і раптом розуміє, що він десь там, на цьому небесному, світилі її коханий. Петрику, аго, Петрику! Зовсім як колись, як малими були, гукає Соломія. Я тут, чує вона голос Петра, та якийсь скрадливий, наче його і не його. Винуватий, у когось позичений, як у них казали. «Я тут», – повторює він, «я тутечки, але ти не озирайся, бо побачиш рись». «Ту саму рись?» – дивується Соломія. «А вже ж ту саму!» Чує Петрів сміх. Вона так і озирається, Встрічається поглядом І жовтими пронизливими очима. Рись, але чому мені так зимно, Думає Соломія, хіба зараз зима? Я ж бачила Рись літом. Відчуває Рись ось-ось стрибне на неї. Стрибне й цього разу не промахнеться, Задушить, а потім загризе. «Не треба», – шепче Селомія. І тут відчуває, як її обіймають, притискають до себе міцні, дужі руки».